Tér idő. A Kossuth Rádió tudományos műsora. Magam talán középre állok. Talán este van. Talán alkonyat. Egy bizonyos. Későre jár. Pilinszki János végkifejlett. A szöveget Kertész Pétertől hallottuk. Sipos Júlia vagyok, és ma folytatjuk a pillantást a dombról, ahogyan dr. Boga bálint teszi ezt az időskor sajátos problémáit feltérképező könyvében. Az időskori konfliktus helyzeteket, krízis helyzeteket én négy csoportra osztom. Az első, hogy a világ változásához való viszonyomat konfliktusként élem meg hogy az egész világ körülöttem megváltozott, technikájában, működésében, és abban idegenként érzem magam. A második csoport pedig abból származik, és ez talán a legnagyobb problémát jelentő csoport, hogy a családon belüli szerepem és funkcióim változása által a következő generációkkal konfliktusba keveredhetek tehát a családi konfliktusok területe a második nagycsoport. A harmadik nagycsoport a tevékenységhez, ezen belül a munkavégzéshez való kapcsolat, és itt főleg a nyugdíjazás, és azok számára, akik nagyon szerették a szakmájukat, az ebből való kikerülésnek a konfliktusai vannak elsősorban, és hogy ezek, ezt a konfliktust hogyan élik meg, hogyan tudják kompenzálni ennek a problémaköre, ez a harmadik csoport, és a negyedik csoport pedig a lakhelyjel való kapcsolat. Tehát, hogy akár az, hogy a fiatalabb generációkkal, családom tagjaival együtt tudok elakni, külön tudok-e, milyen távolságban ha nem tudom önmagamat ellátni, kell-e intézetbe kerüljek? Tehát ennek a problémakörnek a kérdései tartoznak a negyedik csoporthoz. Na most ezek én most így elválasztottam didaktikailag, de hát ezek sokszor nagyon fedik egymást, ugye? Mert hogy a családi konfliktusnak lesz az a következménye, hogy kénytelen leszek esetleg idősek otthonába vonulni. Tehát ezek nagyon összekapcsolódó kérdéskörök, és tulajdonképpen az úgynevezett, sikeres öregedés fogalma, ami 1980 óta létezik ez a fogalom, successful aging, ugye ez angolból származik, a legszélesebb gerontológiai kutatási rendszer és szakirodalom az angol száz területen valósult meg, és bizonyos időskori konfliktus szituációkat, amiket én típusként megtaláltam, igen nagy revelációt jelentett számomra, amikor ezt megtaláltam az angol irodalomban. Például az egyik a kaliforniai lányszindrómaként írták le. Volt egy kanadai asszony, aki élete végéhez jutott el, tulajdonképpen teljesen gyógyíthatatlan volt, és akkor megjelent a Kaliforniában élő lánya hosszú éveken keresztül föl se hívta mamáját, és bement a kórházba, és mindent kifogásolt, és ő akarta megmondani, hogy az anyjával mi történjen. 10-15 éve föl se hívta az édesanyját. Dóka Antal etológustól megtudjuk, hogy a hosszú élet egyik titka az örökös ténykedés. Élelemért, melegért, unaloműzésből. Szóval, hogy mindig van dolgunk. Rákcsálókkal nagyon régóta végeznek már ilyen kísérleteket, kiderült, hogy ha 30-40%-kal visszatartják a kalóriabevitel lehetőségét, akkor soványak, kisebbek és lényegesen hosszabb ideig élnek, mint azok a rákcsálók, akik tetszés szerint akkor esznek, amikor kedvük Ugyan Ugyanez az eredmény született ebben a hosszú kísérlet sorozatban, ahol rázus majmokat vontak be. Kétfelé osztották a csoportot, az egyik része korlátozás nélkül hozzáfért a táplálékforráshoz, ugyanúgy, mint addig. A másik része a csoportnak viszont 30%-os kalória megvonásban részesült, és ennek egy csomó olyan következménye lett, ami hát első ránézésre döbbenetes. Tehát ezek a majmok, akik kevesebb kalóriához jutottak, sokkal lassabban öregedtek, Nem volt jellemző a magas vérnyomás, érelmeszesedés, cukorbetegség, agyi vérellátás csökkenés, leépülés, és többek között a rákos megbetegedések száma is 50%-a volt a másik csoporténak. Tehát úgy tűnik, hogy az ilyen mérvéhez és az jótékony hatással van ez a hosszú élettitka. Na most egyetológus más megközelítésből is nézi a dolgokat. Nekünk a viselkedésen keresztül van egy rálátásunk az ilyen hatásokra. Nagyon régóta ismert az állatkerti gyakorlatból, hogy nem túl szerencsés az, hogyha az állatok számára maximális mennyiségű táplálékot biztosítunk, mert ez nagyon hamar véget vet a bemutatható állatoknak. Magyarul halára eszik magukat, nagyon betegek lesznek és elpusztulnak idő előtt. Tehát ki kellett valami megoldást találni. És akkor jöttek ezek az ötletek, hogy mi lenne, hogyha a gazdag a környezetét, például egy medvének, hogy egy farönkre fölmászva, egy kis odúba benyúlkálva tudná csak kinyalogatni a táplálékot. És ez döbbenetesen jó hatással volt. Egyrészt azt a táplálék mennyiséget, amit előtte egy vödör elébe zúdítottak, azt most meg kellett keresnie és nagy munkával megszerezni. Tehát ez egész napos elfoglaltság, fizikai erőfeszítés, szellemi erőfeszítés kitalálni, hogy hogy maradjon fönt, hogy kapaszkodjon, hogy jöjjön le. Ugyanezt csimpánzoknál is bevetették, nagyon jó eredménnyel. Tehát a csimpánzoknak egy ilyen betonból készült mesterséges termeszbolyba kell benyúlkálni szalma szálakkal, meg szívószálakkal, szálakkal, és kipiszkálni a joghurtot és más. Gyümölcsöt, és egész napot küzdenek, dolgoznak, döbbenetesen megnevelje az erőnlétüket, ellenálló képességüket a szervezetük immunrendszere sokkal stabilabb, sokkal strapabilóbb lesz, és hosszabb ideig érenek. Tudjuk nagyon jól, hogy természetes körülmények között az állatfolyok döntő többsége nagyon kemény munkába jut hozzá a napi betevőhöz. Tehát, hogyha ezt a táplálék mennyiségét egy adagba akkor egyszerűen nem tudja korlátozni magát is, nagyon hamar megeszi, és utána a testvetten unatkozik, és nagyon rosszul érzi magát. Most, hogyha gazdagítjuk a környezetet, akkor ez nagyon jó élettani hatásokkal van ezekre az állatokra. Tehát jobb lesz a kedvük, derűsebbek, Nyitottabbak lesznek, jobban tudnak figyelni. Egymással is foglalkoznak, mert hát el kell lesznie egymástól. Hogyha oh, neki megy, akkor én is megpróbálom azt, és akkor jön a égcák átvevése és kipróbálása. És akkor látjuk az állatkerti csimpánsz kolóniákba, hogy a kis csimpánzott ül a mamája hátán, és nézi, hogy mit csinál a mama, hogy szedik ki a kaját, és ő is próbálkozik. És akkor néha a mama segít is neki. Ezek kis ravasz trükkök nagyjából a természetes környezethez hasonló feltételeket teremtenek, és módjuk mondjuk adódik a csimpánzóknak, hogy tényleg úgy viselkedjenek, ahogy a számukra a lehető legjobb és a legkellemesebb. Ez az ember tapasztalja magáról, hogy ha nincs mit csinálnia, és egész nap csak tested, akkor előbb-utóbb rossz gondolatai támadnak, és mindenféle kényszeres tevékenységekbe kezd. Az állatokra is. Tehát a medvéknél ez nagyon jól megfigyelhető, a a szűkketrezben tartott A medvéknél ők elkezdenek szállemezni, tehát ért bókoló, hajbókolás egész nap. Tehát valahogy elszórakoztatja magát, mert az a kapacitás, ami rendelkezésére állna egy gazdag környezetben, hogy azt föl tudja deríteni, ki tudja használni, be tudja mérni és abban működni tudjon, ez nem adott számára. Öl, és nyomorba dönt a kényelem, tehát nem egészséges. már számos műsorumban hallhattak, hogy a tanulás miért jó. De Bogabálint több szempontot említ. Kb. 13 hasznát különítettem el annak, hogy egy idős ember tanul, beleértve az önérzetnek a megfelelő szinten tartását, tehát aki úgy érzi, hogy tanul és valóban elsajátít új dolgokat, az másképp jár ebben az idegen világban ő maga is, de a fiatalok másképp néznek rá hogy képes tanulni, és képes magáévá tenni új, új ismereteket. Tehát ez egy végtelenül fontos terület. A társadalom jobban elismeri, hogy ennek a korosztálynak van értelme, és jobban is tudja képviselni az érdek szervezetekben, ha egy olyan ember vesz részt, idős ember képviseli az idősek érdekeit, aki valóban tisztában van a pával, azt másképp veszik, mint aki állandóan csak a múltra emlékezik vissza, ami borzasztóan fontos, pontosan a narratív identitás alapján, mert annak alapján alakultam ki azzá ami vagy de hogy a jelennel is meglegyen a kapcsolatom, ez végtelenül fontos. A másik dolog, hogy a fizikai gyakorlat, hogy így mondjam, tehát a mindennapi fizikai működtetése a szervezetnek, ez borzasztóan fontos. Nem csak azért, hogy az izmaim megmaradjanak megfelelő állapotban, akár 85 éves korban még be tudjon vásárolni önmagának legalább az élelmiszert az idős ember, hanem kimutatott vizsgálatokkal kimutatott eredménye a fizikai aktivitásnak, hogy hat a szellemi működésre. Erre nagyon sok példát tudok felsorolni, különböző vizsgálatokat részben intelligencia tesztekkel. Kimutatható, hogy ez a bizonyos ajánlott heti 3 45 perc működtetése az izmoknak a, a testnek. Kihat arra, hogy milyen a szellemi működésünk, tehát ez javul Kimutatható Magnetic Resonance vizsgálat, ez az MR vizsgálattal, hogy az agynak bizonyos területeiben gazdagodás, tehát újabb sejtek megjelenése tapasztalható. Lassan elmennek körülöttünk a kortársak, a régi barátok, iskola és munkatársak. Mi azonban időskorunkban is szociális kapcsolatokra vágyunk, sőt, talán ilyenkor még inkább. Az agyunk legalább annyira szociális képződmény, mint biológiai. A szociális tapasztalatok formálják a működését, sőt nem csak a működését, hanem a finom szerkezetét. Vas József Pá, az időskor szociális és érzelmi igényeiről beszélt Esti Juditnak. Tudni lé. Egész életünk során az agy bizonyos részeinek, és elsősorban ez a jobb homlok, lebeny, szemgödör feletti része, megmarad az a képessége, hogy az idegsejtek és a kapcsolatok újra képződjenek. Ez a homlok, lebeny rész a belső állapotunkat is szabályozza, és a kapcsolatainkat is szabályozza, ráadásul felelős azért, hogy a belső állapotunk szabályozását illeszteni tudjuk a kapcsolataink szabályozásához, hogyha valaki a főnök jelenlétében mindig gyomorgörcsöt kap, ez azt jelenti, hogy az illetőnek ez a bizonyos homloklebenyi része kiegyensúlyozatlanul fejlődött, és bizonyos külső inkerek jelenléte belső egyensúlyvesztést idéz elő. És ez a rész a homloklebeny nem csak az érzelmek szabályozásáért felel, hanem bizonyos kognitív funkciókat is karbantart. Abban a képességünkben vesz részt, hogy valakinek az érzelmi állapotát leolvassuk az arcáról, a hanglejtéséről, a mozdulatairól. Ez is kognitív teljesítmény. Na most szüntelenül kölcsönhatásban működik az analitikus, racionális bal félteke és a jobb, amelyik a szociális kontextusokat veszi és kódolja. És ezért a jobb féltekének a működése alapvetően fontos és szükséges ahhoz, hogy a bal működését gazdagsággal, színnel és kontextussal lássa el tehát az érzelmek, az emóciók alapvetően élethosszabbító lélektani jelenségek. Léteznek az agyban olyan tükröző idegsejtek, amelyek a másik embernek bizonyos viselkedése folytán aktiválódnak. Például, ha látok egy mosolygó arcot, akkor az én idegrendszeremben azok az idegsejtek kezdenek tüzelni, amelyek a vizuális kérekben, tehát a látó kérekben foglalnak helyet. És tulajdonképpen az altruizmus azt jelenti, hogy biológiailag is össze vagyunk kötve egymással, mi emberek, az érzelmeink mikroelektron volt mennyiségben kimutatható módon, áramlanak valaki mosolygó arcáról a másik ember szemébe, és onnan a látókéregbe. És ugyanazt az érzelmi állapotot hozzák létre, mint amit mi közvetítünk. Ez bozasztó fontos. Ezért igaz a könyvnek az az állítása, hogy a szeretet, az empátia, a biblia híres felebaráti szeretete, az ideg érést serkentő és az elme egészséget fenntartó és konzerváló dolog. Időskorban nem csak a mozgó lépcsőn bizonytalanodunk el, az életvilágunkban sokféle kapaszkodóra vágyunk. Erre pedig nincsen mindig módunk. Az időskori bizonytalanságnak több oldala van, az egyik legfontosabb távolság a következő generációval, bogabálint. És ez olyan mértékben igaz, hogyha akár egy idős embernek a gyermeke például nyáron elutazik, nyaralni több hétre, akkor többször úgy jár, hogy mire hazajön addigra. Ez a bizonytalanságot megélő szüleiét. Betegség rohama érte, tehát például egy vérnyomás kiugrás, vagy az utcán elesik. A bizonytalanság érzés kriminológiai szempontból, a fizikai környezet szempontjából és pszichológiai szempontból egyaránt fellép. A családhoz való közelségnek azt hiszem, hogy mindegyik biztonsági érzet kialakításában nagy jelentősége van. Példákat hat mondjak, az első voltam, amivel én foglalkoztam az 56-ban, emigráltak szülei, akik még haza se jöhettek, ugye, emigráltak, és utána haza se jöhettek, és közben a szüleik akkor még középkorúak voltak, később megöregettek, és a gyerekek nem jöttek haza, ugye, mert emigrációban voltak. Ez volt az első terület, ahol ebből találkoztam. Most pedig azzal, hogy járok betegekhez most is a hospice területén, ahol dolgozom. Sokan vannak, akinek a gyermekei Amerikában Angliában, tehát nyugat-európai országokban dolgoznak, és egyértelmű, hogy ez bizonytalanságérzetet jelent számukra minden szempontból. Például az, hogyha rosszul van otthon, kihez, kinek szóljon egyáltalán. Hát Angliában nehéz szólni, hogy onnan jöjjön a gyermeke. Különösen Magyarországon, ugye, ahol egy közismert demográfiai tény volt az elmúlt években, ma is élvényes, de talán csökkenő tendenciával, hogy a középkorú férfiak nagyobb halálozást mutatnak, a nyugat-európai hasonlókorú férfiakhoz viszonyítva. Ezért én nagyon sok idős asszonynal találkoztam, aki középkorú fiát, volt, aki lányát, ugye például rákbetegségben eltemette. Egy francia szociológus Pakónak hívták, az idős embert, aki elveszíti középkorú gyerekét, Kadmos szindromának nevezte el, mert a mitológiában Kadmos volt a téba alapítója és első királya, több gyermeke volt, és több gyermekét, sőt unokáját eltemette még életében. És ezért ez a Pakó szociológus róla nevezte el ezt a szituációt, amelynek megvan a maga pszichológiai, szociológiai, és következményesen testi következményei is, amivel én például találkoztam, amikor valaki a gyermekét eltemett, és utána magas vérnyomásos krízisser behozták a osztályomra. Lósvonci Ágnes szociológus. Az idősek számára egyre gyorsabbnak tűnő időről. Nem most nem az idő gyorsul föl, miután az idő mindenben van, és mindenképpen előfordul, ezért nagyon sok mindent az időre hárítunk, ami pedig nem az időtől függ, vagy nem az időből következik. Tehát nem az idő gyorsult, az idő időtempója azért ez meglehetősen ugyanúgy történik. Az emberi élet, a születés, a kibontakozás, a hanyatlás, az ugyanabban a linearitásban, tehát van történik. Tehát hogy a napváltozás, a holdváltozás azért nagyjából nem változtatta, nem lett gyorsabb, sőt nem lett lassabb. Tehát egyszerűen az életünk tempója. Tehát ugyanabban az időben sokkal többet sűrítünk, sokkal több lehetőség van. Sokkal gyorsabbak a kapcsolatteremtésnek az eszközei, sokkal gyorsabbak az utazásnak a lehetőségei. Tehát ez a bizonyos hétmérföldes csizma, hogy ott legyek, ahol akarok. Én most hétmérföldes csizmánál gyorsabban tudok elérni a repülővel bárhova, és még gyorsabban tudok elérni az elektromos postával, tehát az e mail bárolva, amit nagyon sokan én borzasztójúnak is nagyon fontosnak tartom. Fontosnak tartom az elérhetőséget, fontosnak tartom a gyors teremtést. fontosnak tartom azt is, hogy sok mindenkivel lehet kapcsolatot teremteni, intenzifikálódott, tehát felerősödtek, besűrűsödtek. Egyébként ezek a nagyon gyors változások, nagyon gyors alakulások nagyon igénybe veszik az embereket. Egyik nap itt vagyok, másik nap ott. Ebből a szempontból mit jelent a személyes idő, a megszemélyesített idő? Idő. miközben azt mondjuk, hogy az idő meg van mérve, az idő ki van mérve. Az időről tudjuk, hogy mennyi az egy óra, mennyi egy perc. Valami fantasztikus. Nagy ilyen év ezredeken keresztüli együttműködésben jött létre az az idő, amit ma használunk. Tulajdonképpen a Mezopotámián kezdték, az egyiptomiak folytatták. Így ment át Rómába. Majd a római katolikus egyházba Gergely pápa dolgozta, aki azt a naptárt, amit a hosszú ideig se az angolt Protestánsok se a svájciak nem használtak, vagy nem fogadtak el. Tehát az, hogy kiérlelődött ez a mai idő, ez a mai időhasználat, ebben a példa arra, hogy mit jelent az emberi generációk együttműködése. Tehát hogyan épül az egymás vállán álló generáció tudásával az, amit itt ma élvezünk, vagy szenvedünk, mert az idő egyszerre óriási lehetőség, és egyszerre a maga határaival, zártságával, sürgetésre, borzasztó kemény, kemény dolog az emberek számára. Az ember ugyan felfedezte, hogy mi van az időben, és kitalálta, és megmérte az időt, de e Ugyan használni tudja, de urává nem vált. De ugyanakkor mit jelent a szubjektív idő. Nagyon jól tudjuk, hogy ugyanaz az idő egység, nagyon különféle belső jelentéssel rendelkezik, ami egy szerelmes órában elszáll, mint a pillanat, az egy iskolai felelés idején valami véghetetlenül hosszú idővé válik. Mikor valami nagyon nehéz helyzetbe kerül az ember, börtönbe kerül, fogságba kerül. Elveszti a maga értelmét is, és valami kilátástalan változik, vagy ha beteg lesz, akkor az az idő, amit a kórházba tölt, vagy amit a betegségetől, vagy a fájdalom ideje végtelő hosszú tud lenni. A szívdobogása a fatörcsben, a melkasban szaporodó évgyűrűk szorítása intőjel. Nem tartozol többé a láthatatlanok közé, akiket nem vesz észre, s elmegy mellettük a halál. A te időd már megszámáltatott. Kálnoki László December című versét Marga Jánostól hallottuk. Mit adhatunk át a következő nemzedéknek, azon túl, amit a régiek bölcsességnek vagy élettapasztalatnak hívnak? Hiszen a technológia változik, de az ember az emberi természet a görögök óta ugyanaz. Interakcióinkban, egymás közötti kapcsolatainkban eligazodni sok történettel segíthető. Bár éppen a tapasztalat az, ami nem tanulható. Régen ugye egy Esztergályos, aki ugye évtizedek óta végezte ezt a szakmát, a kisújjába volt minden. Ma már semmit nem jelent, hogy ez a kis ujjában van a régi dolog, de minden szakmának van valami, van valami olyan mély dolga, amit akkor látjuk ennek az értelmét, amikor egy idős ember veszi a fáradtságot, sokkal hosszabb időn keresztül az új dolgokat megtanulja, és az új technikát ő gyakorolja. Egy film jut eszembe egy Mozdony vezető utolsó napja, nyugdíjazás előtt volt egy ilyen film, nemrég egy belga film. Ahogy végigmegy ezen az uton egy mozdony vezető és ő amikor kezdte, lehet, hogy csak 25-30 kilométeres sebességgel pöfögött a, a vonat, de hogy az uton ment ez a vonat, és közben mikkel találkozott, az nem változott. Hogy gyors, fölgyorsult, az más dolog, hogy másképp kell a készüléket használni. Az is biztos. És ha ezt megtanulja, valami olyan mély belső tapasztalati tudást visel magában, amit viszont bármennyire sokkal hamarabb megtanulja a fiatal, ilyen gazdagságban nem, nem képviseli. Hogy ezt hogy tudja átadni? Nyugat-Európában léteznek ezek a tudatos intergenerációs, tehát több generációt együtt megcélzó oktatási formák, amikor együtt, egymás mellett ül a fiatal és az idős és az egyik a saját szemléletét a másiknak átadja, az idős az ő tapasztalatából valamit, olykor nem csak kommunikatíve, nem is, mert azért mindig az oktatásban is van ennek komoly szerepe, és a fiatal viszont meg tudja ennek az új világnak valamiféle olyan megközelítését közelíteni az idős számára, hogy ő ne érezze annyira idegennek magát, Idősödött társadalomra figyeltünk néhány szempontból. Munkatársaim voltak Debreceni Géza, Esti Judit, Kovács Judit, Varga János és Rozbora Zoltán. Nevükben is köszöni figyelmüket. Sipos Júlia